Чого вона в нього чорна, коли він сам з роду віку був русявий? Але ж то Додавати змін. А ти що ж, ховаєшся від кого чи що? Питає він Петра і одразу відчуває, що ставить недоречне питання. Він нітиться і говорить попередливо. Звичайно, звичайно. Я ж тут між ворогами, каже Петро й додає. Я ж хворост. Але Артема це не дивує. Він знав, що під ім'ям хвороста крився його брат. От тільки чого це він прийшов до нього? Чого йому треба? Чи викравши документи, він ще хоче чогось від нього? Хвиля обурення й огиди до цієї людини, що звалася його братом, налетіла на Артема, і він ладен був п'ястися йому в горло і вимагати повернути папери, як Петро промовив. А ти у комуністи пошився? Ага. Петро глузливо засміявся собі у бороду, і Артем бачив, як тряслося від сміху тіло братове а самого сміху він чомусь не чув. Артем мовчки подивився на брата і ступив два кроки до нього, не спускаючи очей. «Чого тобі від мене треба?» Петро перестав сміятись і з ненависть виблеснула в його зіницях. Він став перед згорбленим Артемом стрункий, як тополя, і міцний, як скеля. «Чого мені треба? Ти думаєш, твоя більшовицька шкурка?» Він говорив, розставляючи слова і хижо посміхаючись білими зубами за чорної бороди. «Ні, братику, шкурка твоя мене не цікавить. Ціна невисока». Артем загрозливо шарпнувся до брата, але, побачивши у руках того пістоля, наставленого в груди, зупинився. «Коли він витяг зброю?» – промайнула думка, але навіщо це знати, коли він запевний бранець цього звіра і може зробити з ним усе, що захоче. Артем люто прошипів, немов кинув шмат гною в обличчя. «Ти! Бандитська морда!» І слова вилетіли з його горла з хрипом придушеної людини. «Не нервуйся, братику, і не псуй собі даремно нервів та крові. Я вже не той, що був колись, і прийшов не на побачення з рідним братом, а маю серйозну справу. Пробач, що зневажливо поставився до твоєї шкури». Він дуже руками взяв Артема за стан і посадив його проти себе. Артем не виявив опору, і, як безвольна лялька, сів на стілець та, немов загіпнотизований, дивився на Петра. От бачиш, ти вже й заспокоївся. З тобою тепер, чого доброго, можна буде договоритись. Артем похмуро мовчав. Справа ходить про твій винахід. Про той, що ти мріяв колись давно і так запально розповідав мені, коли в тебе ще нічого не було зроблено. Ти, звичайно, як той пасує до твоєї натури, мав цілком вегетаріанські наміри. Я до цієї почесної категорії не належу. Це ти знаєш і дивлюся на твій винахід трохи іншими очима, очима козака, будівельника Незалежної України». Він стис лівою рукою шаблю і підсунувся до Артема ближче. «Я дізнався через свою агентуру, що ти винайшов вибухову речовину неймовірної сили». Артем устав із свого місця і здивування скувало його всього. «Я про це нікому нічого не казав. Це брехня. Будь певен, що агентурні відомості я уважно перевіряю сам і добре знаю, що це не брехня. Я не став би тебе турбувати особисто, а вирішив... Украсти документи, вихопилося Вартема, і він весь затрясся. Тільки не хвилюйся. Я справді ухвалив украсти у тебе твої робочі папери, щоб почати виробляти речовину у великих кількостях на потреби боротьби з московською наволоччю. Тепер я це можу говорити тобі відверто, бо тих паперів мені не пощастило вкрасти. Ти їх, очевидно, добре заховав і удаєш, що їх у тебе украдено. Але цим мене не обдуриш. Папери мусять бути у мене. Я до них доберуся. Хоч би для цього треба було переступити через твій труп. Артем остаточно отетерів. Що він говорить, цей бандит? Що це? Містифікація? Чи справді так? Коли це так, так хто ж тоді украв скриньку? «Де і в яких руках його папери?» «Скриньку з паперами у мене украдено», – сказав глухо Артем. У кімнаті нависла задушлива мовчанка. Артем важко дихав, а думки його плуталися, і він почував, як сили покидають його, і неймовірна неміч огортає все його тіло. Він ледве вже сидів на своєму місці, а Петро розглядав брата як цікавий експонат на виставці і почав повільно, не хапаючись, одягати свою кавказьку бурку. Він дбайливо поправив на голові шапку-кубанку і зручніше влаштував карабін за плечима. От що, Артеме, я більше тебе сьогодні не буду турбувати. Піду зараз із тим, щоб через три дні у мене була вся твоя музика. Розумієш? А не буде, я вживу заходів добути силою. Я йду, але ти не подумай піднімати гвалт і будити своїх комунарів, бо я тут не один і хлопці церемонитися не стануть. Петро махнув чорними крилами, виходячи у двері, і притишені кроки його почулися на сходах. Артем безглуздо, без думок і почувань дивився на світло Каганця. Розділ двадцять сьомий Примари Марта тієї ночі снила сон. Ніби вийшла вона сонячної днини на широкий луг, і лугові тому не було ні кінця, ні краю. Обернулася Марта назад і побачила, що там так само немає краю лугові, а тільки голубе небо спирається на зелену тарілку прозорим каупаком. Вітер лагідно віє в обличчя, і метелики пурхають такі великі й кольористі, що Марті дивно, як вона раніше не помічала такої краси. Марта йде все уперед і уперед, і раптом у неї з'являється думка, що, може, вона не уперед йде, а назад. Бо чому це уперед? Справді, вона не знає, куди йде, вона тільки знає, що йти конче треба, і коли вона зупиниться, то станеться щось неймовірне, якась катастрофа або непоправне нещастя. Не то, що знає це Марта, а почуває і вірить, як колись вірила у Бога та в Янголів. Ні, вона тепер не вірить ні у Бога, ні в Янголів, а вірить, що їй треба йти і що там, за обрієм, її чекає те, чого вона прагла ціле життя». Чого вона прагла ціле життя, вона також не знає, а відчуває, що прагла вона спокою. Спокою такого, який ніколи не трапляється в житті. Але ні, вона знає, куди йде. Вона йде в країну гармонії, де немає ні злих, ні добрих, де немає боротьби, а тільки музика. Музика вирішає всі людські справи і взаємини. Ах, нащо їй знати, куди вона йде? Їй так треба йти, а сонце так щиро світить. А метелики такі кольористі, а трави такі теплі від сонця і від землі. Марта почуває, що вона вже не торкається лугу, і їй приємно, що вона не знівочить ногами квіти, що розкривають жадібно свої очі назустріч сонцеві. Вона помахує руками, і тіло її пливе понад травами, як пара або хмарка. Марта зараз може й вище піднятися і оглянути далекі шляхи, що завилися понад лугом. От вона пливе дедалі вище і раптом очі її тьмаряться жахом. Там, за квітним лугом, чорніє жахлива прірва. Немов велетенський дракон одкусив край зеленого лугу і тримає його в своїй огидній пащі. Прірва та роззявилася і жадає проглинути і землю, і небо, і все суще на землі і на небі. Так от куди вона йшла лугом? Так от що її чекає там, спереду? І Марта відчуває, що над прірвою вона літати не зможе, що це тільки над лугом вона літає хмаркою, а над чорною пащею вона зробиться земному важка і впаде туди в безвість. Жах охоплює її, і вона прокидається із спітнілим чолом. У кімнаті тихо, і тільки чути, як за параваном рівно дихає Віра Павлівна та шумить невгамовний дощ за вікном. Ще миші своїми гострими зубами шкребуть за стіною, сточуючи вічність і більш нічого. Марта лягає зручніше і знову засинає. Пелена сну розсовується, і знову вона бачить себе на лугу, але прірви немає. Вона каже собі, то тільки сон і більш нічого. Не може бути за лугом прірви. За лугом прекрасні сади і рум'яні яблука на деревах. І птиці і вдень, і вночі співають на рясному гіллі. Вона це знає і дійде до тих садів і буде їсти рум'яні яблука і слухати птиці. А прірв загалом немає на світі, то вигадали злі люди. Марта тепер просто йде, і їй легко від повітря, і від сонця, і від неба. Луг пахтить травами і листям, метелики милують очі, а бджоли солодко бринять над квітами. Раптом Марта чує позад себе кінський тупіт і обертається. Серце їй забилося, як підстрелена пташка, вона ламає руки і не може бігти і ніде сховатись на цьому рівному лузі з лискучими травами. З обрію скаче просто на марту верхівець, і кавказька бурка його розвивається, як крила чорної птиці. Не мов то не верхівець, а крилатий кінь мчить на неї. І потроху чорні крила почали ширитись і затуляти небо. Трава припала, як спалена, а квіти стулили злякано свої пелюстки. У грудях солодкий лоскіт, і думка калатає, немов у дзвін. Це він повернувся до неї. Це він, що кохає її, повернувся до неї, до своєї Марти. І справді, він нахиляється з коня до неї і дужою рукою підводить на рівень із своєю головою. Вона тепер тільки бачить його очі в ореолі кубанки і чує слова, що як черствий хліб, душать її. Будь ти проклята від нині до віку! Ти не пішла за мною, спродалася ворогам. Я думав, що кохаю тебе. Але то брехня. Я сам собі набрехав про кохання. Я ненавиджу тебе всім серцем і душею, і всією істотою своєю. Він випускає її з рук, і Марта падає на землю. Тупіт потроху стихає, і вона розплющує очі. Над нею сіре небо нахилилося, як гробова дошка, а під нею груддяста гола земля, збита копитами і висушена сонцем. Вона дихнула, і дим пожеж задушливо наповнив її легені. Вона встала і почула далекі зойки змордованих людей і побачила зловісні заграви над обрієм. То тільки стихія. Темна і чорна стихія. Нездоланна і проклята од віку. "Тікаймо звідси. І ззаду, нахилившись над нею, карлюга говорить ці слова, і вона притискується до нього, що може захистити її таку немічну і безпорадну. «Не можна тікати», – каже вона. «Там мордують людей, там горять оселі. Як я можу тікати? Ходімо туди, ходімо до наших батьків, що їх мордують за наші гріхи. Ходімо. Ми нікуди не підемо. У світі є тільки я та ти. Решта нам не потрібна». Корлюга бере її на руки і несе, і раптом їй стає легко, немов на болючу рану поклали наркотик, що вгамовує біль. І вона рукою обіймає карлюгу за шию і притискується до його грудей щільніше. Очі в невимовній млості заплющуються, і Марті здається, що вона маленька, маленька. Вона розплющує очі і бачить, що там, де вони пройшли, зеленіє трава, і несміливо підводяться з трави голівки синіх квітів. А що далі буйніші трави устиляють їхній шлях, і квіти розкішні, гордо вилискують тисячами барв на сонці і метелики дивні тріпочуть крильцями у повітрі, а птиці голосисто гайдають сонячне світло, і воно падає вогнистим водограєм на землю і дзвенить. Це моя країна. Це вона так пишно квітне. Це вона дзвенить і купається у сонці. Марті робиться тепло на душі, і сльози тихої радості лоскочуть у грудях. Вона не бачить карлюги, а тільки відчуває його сильні руки. А він іде вперед і раптом голос його, як з-під землі, гуде. «Ти бачиш чорне спереду себе?» Марта дивиться наперед і бачить вишкірену чорну прірву, і серце їй стихає в грудях, і дихання не знаходить виходу, і думки божевільними отарами збивають у безладді. А корлюга далі йде до прірви, і Марта хоче попередити його про небезпеку, але голос завмирає в грудях, скований жахом. Вона хоче вирватися з його міцних рук, але не може. Вона напружує всі сили і прокидається з легеньким зойком. У кімнаті темно і тихо. Марта труситься усім тілом. Схопившись з ліжка, біжить за параван до Віри Павлівни і будить її. «Чого ти?» – не розуміє Віра Павлівна. «Віронько, голубонько, мені страшно. Дозволь мені лягти коло тебе», – говорить вона тихо. І коли Віра Павлівна дає їй місце коло себе, вона щільно притиляється до неї, тремтячи усім тілом. «Чого це ти, Марто?» Ах, їй приснився такий неприємний і жахливий сон. Вона розповість їй ранком, а тепер хай Віра повернеться до неї, бо їй так страшно, так страшно. Марта потроху заспокоюється і засинає. Віра Павлівна давно спить, і шародіння мишей, що сточують вічність під підлогами і за стінами, виразніше пересипається у темній кімнаті. Розділ 28. Несподівана Утеча Вранці до Гайдученка зайшов чмир. Артем лежав, як закам'янілий, дивлячись у стелю. Він закинув руки за голову і витягся всім тілом, і чмиреві здалося, що його товариш мертвий. Він торкнув навіть Артема за лікоть, щоб перевірити своє враження, і той повернув бездумні очі на нього. «Чого це ти так довго лежиш?» Артем знову поставив очі в ту точку, що й раніше дивився, і нічого не відповідав. Це занепокоїло чмиря. Він почав торсати Артема, аж поки той не отямився. Стан трансу минув, і Артем ожив. Очі йому вже не пильнували точки на стелі, а блукали по кімнаті, ні на чому не зупиняючись. «Артеме, що з тобою?» – спитав тривожно чмир, і Артем ніби вперше почув його голос. «Він приходив до мене». Я нічого не розумію. Хто він? Про кого ти кажеш? Петро. Він каже, що паперів у нього немає. Артем без мотнув головою і мовчки ліг. Ачмир дивився на нього широкими очима і не знав, про що питати і що говорити. Коли він до тебе приходив? О півночі. Він вимагає від мене папери. Він каже, що в нього їх немає. Їх, виходить, украв хтось інший. От, Гайдученко видавлював із себе слова, і вони шелестіли на його засмаглих устах і падали безгучно, як полова. Він не при собі. Йому цієї ночі щось привиділося, думав Андрій, і з жалем дивився на Артема. Він вимагає за три дні папери. Він загрожує. Він знає все, що в нас робиться. Очі чмиреві мимоволі впали на підлогу і зупинилися на слідах коло порога. Це не могли бути сліди Артема. Це сліди ніг, що немало йшли багнюкою, поки стопили у цій кімнаті. Чмир зрозумів, що по всьому тому правда, що Петро був цієї ночі тут, а він, захисник і вояка, спав. Андрій затурбувався і почав розпитувати про подробиці відвідин. Гайдученко відповідав нескладно, і його доводилося по кілька разів перепитувати. Та й багато Чмиреві не пощастило дізнатися. Справа заплуталася ще більш. Я був переконаний, що досить мені дістати до рук твого братика, як папери у нас у руках. А тепер... Не знаю. Чмир насупившись, сидів і думав, а Артем лежав горілиць на ліжку і не ворушився. А про діда Данила ти його не спитав? Артем подумав, немов не розуміючи запитання, і відповів. Ні. Я нічого не розумію. Та на коли отаманчик затіяв проти нас боротьбу, ми дамо йому відсіч. Так, відсіч. Я зараз піду до Волоревкому і все зроблю, що тільки зможу, а отаманові відсіч дам. Річ у тому, Андрію, що за три дні він нахваляється вжити рішучих заходів. Він не вірить, що папери не в нас. Він мав увесь час догляд і знає, що в мене вже розв'язано питання з термічною матерією, і я її виготовлював. Це його найбільш і цікавить. Знаю. Що ж більше може цікавити бандита? А Марті, подумавши, сказав Чмир, я приставлю Маузера до скроні. Вона мусить мені все сказати. Я більше жартувати не буду. Роби, що хочеш. Я нічого не можу. Артем розумів, що Чмир справді тепер не буде жартувати і приставить револьвера кому хочеш, аби дізнатись про все. Від хвилювання Чмир важко дихав, Немов справляв важку роботу і почервонів туги. Руки йому стискувалися в кулаки, Немов Андрій збирався негайно розпочати бійку з низчисленними ворогами. Він підвівся зі стільця і пішов до дверей, і Артемові здавалося, що кроки його гудуть, як гармати, що підлога вгинається під вагою його тіла, що повітря розпалилося від гнівного дихання його. Потроху гупання ходи стихло внизу, і Артем знову непорушно занімів на ліжку. Чмир нехороше враження виніс з одвідин Артема, що був, як з'їхав з глузду. «Перше, що треба зробити, так це притиснути Марту», – думав Чмир, сходячи вниз, але незабаром він передумав братись до рішучих заходів. У день незручно вести розмову, а часу доволі. Увечері ж, коли всі поснуть, він пройде до неї в кімнату і там буде розмовляти на чистоту. Хай при тій розмові буде і Віра Павлівна, це тільки корисно». Він пішов до комунарів, і від цих людей на нього повіяло холодом. На запитання вони відповідали стримано й неохоче, і метушилися зі своїми манатками. Схоже було на те, що вони збираються від'їздити. «Що вони затівають?» – питав сам себе Чмир, і покликав кількох комунарів до своєї кімнати. «Що це означає? З чого ця метушня? Прошу говорити відверто і не морочити мені голови». У тоніч чмиря було стільки суворості й твердості, що присутні відчули силу цієї людини і знітилися. Тільки дід Омелько насмілився сказати слово. «Ми так думаємо». Він запнувся, дивлячись у вічі чмиреві, але, бачачи заохотливі погляди інших, докінчив.